Sebelum kita memulai kajian kita di malam hari ini Sangat penting untuk disampaikan Permasalahan terkait Saum Yaumi Ashura Puasa pada hari Ashura Ashura adalah sepuluh Muharram Yang penting untuk dibahas Bukan tentang Sunnahnya amalan ini Atau dalil-dalil Tentangnya Yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala Membantu saya dan Antum Semuanya untuk bisa beramal dengan Sunnah-sunnah Rasul Alayhi salatu wassalam yang penting dibahas adalah terkait Kapan Jatuhnya 10 Asyura <tuh> Kalau kita Mengikuti atau melihat Tanggal yang ditetapkan Dalam Penanggalan Di negeri ini Memang jauh-jauh hari sudah tertulis bahwa Sepuluh Muharram itu Jatuh pada hari Jumat Jatuh pada hari Jumat sehingga besok sudah masuk tasua Besok sudah masuk hari ke sembilan Bulan Muharram 1436 Atau 1437 Hijriah Sehingga dengan itu puasa atau saum Ta'zohah dimulai besok hari Kamis. Namun di pemerintahan Saudi Arabia mengumumkan bahawa Ashura jatuh pada hari Sabtu sehingga tasua akan dimulai hari Jumat hal itu mereka umumkan karena berdasarkan sunnah ikmal bilangan bulan atau bilangan hari dalam bulan Hijriah. kalau tidak berhasil melakukan ru'yah karena terhalangi oleh sesuatu yang menghalanginya Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan Iza Gubbiya atau gumma ahadukum Fal Yukmil iddata Syahban thalathina yawma Terkait dengan Saum Ramadan Perintah untuk menyempurnakan Bilangan hari Bulan tersebut menjadi 30 hari Atau disebut dengan Al-Ikmal Maka pemerintah Saudi mengumumkan uh, 10 Muharram atau 1, nah, 10 Muharram jatuh pada hari Sabtu berdasarkan Al-Ikmal dikarenakan Rukyatul Hilal terhalangi. Dalam prinsip kita Ahlis Sunnah, terkhusus Saum Ramadan dan Idul Fitr, dan juga idul adha mengikuti waliul amr pemerintah kita pada syahr ramadhan di akhir bulan sya'ban memulai adanya rukyah rukyatul hilal begitu juga di akhir bulan ramadhan ketika akan memasuki idul fitr juga dilakukan rukyah rukyatul hilal Kemudian begitu juga di bulan Dhul Hijjah Dilakukan pula Ru'yatul Hilal Diumumkan langsung oleh pemerintah Namun untuk bulan-bulan selain dari tiga bulan ini Termasuk bulan Muharram Sampai hari ini Ana secara pribadi belum mendapatkan info Baik pada tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya Bahawa pemerintah kita melakukan Ru'yat Sebelum saya melanjutkan Mungkin ada di, di antara antum Yang mendapatkan info Bahawa pemerintah kita melakukan Rukyat Ada yang punya info? Pemerintah, kita, pemerintah Indonesia melakukan Rukyatul Hilal di bulan Muharram Ada Ust. Alvian Tidak dapat, sudah dicari Tidak ada tidak ada, mungkin ada yang mencari Atau mendapatkan info Sata Abu Muhammad Hari Tidak pernah dapat Nah, ada yang mendapat Ana secara pribadi Sampai hari ini meminta tolong beberapa pihak Pemerintah kita Tidak melakukan ru'yah dan tidak memberikan Pengumuman secara khusus Bahawa Ashura itu jatuh pada tanggal Berapa dengan kata lain juga bahwa permasalahan sawm ashura di negeri kita Masih belum mendapatkan uh, perhatian secara khusus Artinya pemerintah nampak sekali mengembalikan urusan ini kepada kaum muslimin Nampak sekali mengembalikan perkara ini kepada kaum muslimin Dan yang kedua juga uh, sawm ashura uh, berbeda tentunya dengan Saum-saum yang lainnya termasuk Saum Sembilan Nah, Di mana eh, pemerintah kita memberikan perhatian yang lebih. Ya, dan membantu kaum muslimin menentukan tanggal-tanggal jatuhnya saum tersebut. Asyik Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya tentang Saum Ashurah. Ketika uh, Tidak ada ru'yah Ru'yatul hilal Maka beliau Mengatakan atau menjawab Kalau tidak ada ru'yatul hilal Maka Beramal dengan al ikmal, Ihtiyatan al ikmal yaitu penyempurnaan Bilangan hari di bulan tersebut Menjadi 30 hari Nah Wallahu ta'ala alam, anda secara pribadi dan masalah ini anda melihat e, masalah yang masih didiskusikan, lebih condong untuk masalah sawm ashura yang semisal sekarang ini, untuk mengikuti al-ikmal. Ikmal syahr. Penyempurnaan bilangan bulan hari e, dulhijjah. Menjadi 30 hari seperti yang telah dilakukan di pemerintah Arab Saudi Semoga Allah menjaganya e, Dengan itu Anas secara pribadi berkeyakinan bahawa Tasua dimulai pada hari Jumat dan Ashura pada hari Sabtu Wallahu A'lam bisawab na'ad Kalau disebutkan bahwa pemerintah telah menentukan atau enam telah menentukan hari tersebut dan e, kita berdalih kepada berdalil dengan hadis fain asabu falahum walakum fain akh, wa in akhtau falakum wa alayim. Hadis ini bersifat umum tentunya dalam masa il yang pemerintah beristihad di dalamnya Jika pemerintah itu benar dalam istihadnya ya, Kalian ikuti sehingga pahala tersebut diraih oleh mereka, oleh pemerintah dan juga untuk kalian Namun apabila ternyata e, pemerintah dalam hal ini salah Maka tetap kalian mengikuti pemerintah Fikum, maka kalian mendapatkan pahalanya Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah Nah Ini diantara dasar yang dijadikan dalil oleh beberapa asadidah ahli sunnah Untuk tetap mengikuti uh, Berpuasa pada hari Kamis tasua Mengikuti pemerintah dalam hal ini Nah Wallahu a'lam, diskusi ini cukup panjang namun yang lebih saya yakini bahwa Tasu'a jatuh pada hari Jumat dan uh, Ashura jatuh pada hari Sabtu, باذن taala dengan alasan yang telah disebutkan tadi. Naam. Kecuali memang pemerintah telah menegaskan dan mengumumkan bahwa rukya tidak berhasil karena mendung dan yang semisalnya sehingga kami melakukan ikmal ya. maka dengan ini kita mengikuti namun pemerintah memang dalam hal ini nampak sekali memang membiarkan dan mengembalikan urusan ini kepada masyarakat sehingga tidak ada penekanan secara khusus dari pemerintah kita terkait dengan as-sam'u wa ta'ah dalam hal ini wallahu a'lam bisawab na'am ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan dan bagi talabah yang ingin berpuasa besok tasua dengan keyakinan tersebut atau keyakinan beberapa saudara ahli Sunnah, e, tafazzal, nam, tafazzal, barakallah fikum. Namun, anak secara pribadi lebih condong dengan pendapat al-ikmal, nam. Ada yang bertanya, bagaimana kalau kita berpuasa hari Kamis? atau hari 6 hari Kamis, Jumaat dan Sabtu sebagai bentuk ikhtiad sebagai bentuk ikhtiad. Apakah ini uh, dikatakan lebih afdal, lebih utama? Wallahu alam apakah itu lebih afdal tetapi bagi yang ingin melakukannya silakan. Bagi yang ingin melakukannya silakan. Barakallahu fikum uh, masalah ini masalah istihadiyah. Nam. Bagi yang ingin melakukan silahkan Atau lebih hati-hatinya Antum bisa berpuasa hari Jumat ya, Ashura jika itu mengikuti penanggalan yang ada di negeri ini Dan hari ke-11 Yaitu pada hari Sabtunya Jika dihitung besok adalah hari ke-9 Jadi berpuasanya itu adalah hari ke-10 dan hari ke-11 Nah Barghilaikum. Tanah yang diperselisihkan adalah pada hari Kamis ini. Nah. Hari ke-11 di sini sama dengan hari ke-10 di Negeri Arab Saudi dan yang lainnya dari banyak negara. Nah, mana yang afdal wallahu a'lam.